Welkom en al die luisteraars wat vanmiddag ingeskakel is op ons op die Horizon program waar ons nieuwe kunstenaars of lekkies aan jullie voorstel uh, ons het laatst week gesels met Francine Scott wat nou al vir 20 jaar saam met haar man en kinders oorzee woon en nou buiten van Engeland en Switserland en Spanje woon hulle nou die afgelopen jaar reeds in Portugal ek sê baie dankie aan die luisteraars vir die positieve terugvoer van die luisteraars en dis vir ons een groot plesier om in om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Nou vandag gesels ons met een van die legkaartgroep uh, lede, Anrich, en hulle is uh, muziekgroep van Durban wil in die Kaap uh, omdat hulle gloe dat elke groep lyrieke uh, en melodie tot wie hulle geheel is, het hulle gedink om die naam sal gepas wees. En ja, hulle is in 2020 het hulle saamgekom en begin een muziek maak. Hulle het onderscheidelik, onderscheidelik fysiotherapie en medisch studeer en mekaar ontmoet toe hulle deel was van die serenare groep in die koshuis. Omvankelijk was albei van hulle uh, van ander groepen, maar het later begin een saamwerk en saam muziek maak toe, dit, uh, uh, toe die nie uitgewerkt. Nee. Hulle beskryf hulle stijl as pop-rock en met een akoestische hart wat ingekleer word met elektronische klanke en kleer volle muziek. Nou, goeiemiddag en baie welkom hier by ons vanmiddag aanrecht. Dit is my aangenaam om je uh, voorrecht om vandag met jou te kan gesels en baie dankie dat je ingewillig het om ons gast te wees vandag. Goeiemiddag, hey, leuk wees, al lekker met julle te gesels waar ek vir een mooie inleiding en ek sien uit om met jou luisterers te gesels. Ek sien jy het een actieve groep luisterers dat ek deelweem daar aanleint uh, en ek sien dat hulle kreatig om gesels. Dit is so ja, <laughs> Nou om hier af te skop, wil ek hoor die legkaart. Ek het hier alles pas in mekaar, né? En uh, wat julle twee mekaar ontmoet en wat, wat het julle laat besluit om saam op te tree? Ja, ek wil sê, eintlik die mediese kante van Stellenbosch moet. Ek het fisioterapeutiste gesê en daar is Natalie Muller Marys en aanthanklik van hy in een ander, um, gewees, en na ander ehm 'n rokgroep gewees, 'n Engelse rokgroep die hierdie groep met die uitwerkie, net, hier is man wat gezond is, goed kieper speel, en hy goeie, uhm, goeie lasstukken wees vir die muziek wat ek toe al begin het daarbind, en die verlede jaar het ons uh, so omgekom en dieke muziek gaan uitdring. So, jy is die een wat die voelers uitgesteek het? Hallo? Jy, daar word ek, ek denk dit is van een brek in die lijn daar gehad. Ja, ek sê juist, dan die een wat die voelig uitgesteek het. Ja, nie, versieker, ek het die voelig uitgesteek en ek is ook die een wat door die algemeen die liedjes skryf, maar Werner is muzikaal, kan ek sê, bietje meer gesien as ek, hy kan lekker byles by die muziek en interessante dele bybreng. Het julle, die hele studie stoetlaag gemaakt of... So ek het fysioterapie klaar gestudeer, ek het 2-3 uh, jaar gewerk als fysioterapeut, maar ek is nou nie meer daarin nie, maar Werner is eindelijk nog steeds wezig om te studeren, hy is nou uh, 60 jaar meeste student, die bestel in Bos. So goed. ons gaan uh, binnenkort met, uh, met die dokter in die wijn sit, so, en so jylle bij die levendige optreders goed kan verzorg. Haha, ja, en dit is net jylle twee uh, wat, die, wat die jylle groep uh, vorm. Yes, ja, so on, ons sal miskien eventueel, kan ons denk aan een drame op so buitrein, maar van nou is ons uh, met ons levendige optreders, um, ja, voel ons goed met, met, met, met twee mannen uh, in in die bijel, dat kan wel betere naam met soos ek, soos ek, wat man alleen, met met sy kitarie, waar al van doorpoort, so die is dat dan met die twee mannen ook, ook een bijel maak. Uh, met die backtracks en al die dingen wat beskikbaar is. Yes, yes. Uh, nou, uh, ja, zeker, aan ons ja, nou, as kind, Uh, aan watse muziek was jy blootgestel gedeel in jou kinderjaren? Heet jy, maar uh, my pa had uh, vroeg ochendal vir ons lekker muziek my gespeeld, sien so hy het baie gehoofd, en sien uh, Roger Wittiker, baie van die Beatles gehoord, huis, en um, ek so sal sê dinge wat, wat um, in die ene ons ouderse tijde geweld was, toe alle kinders was, maar um, ek, ek was um, baie lief vir van die, van die klassieke rock uh, band waarop uit is. Ek het baie lief geweest van bands uh, of mense soos Brian Adams en Bonjo wiete wat ek groot het en hiertoe, toek ouwe rock toe het ek, uh, ouwe, het ek nie meer van die uh, alternatieve Afrikaanse muziek wat ek luister, soos jy was fantastisch en so. As jy praat uh, van, van uh, wat het jy gesê van klassiek of, klassieke rock of so iets, dan kom ja. Queen onmiddellik in gedagte met... Ach, die, ja, ja, ja, ja. Is, is klip, dit is klik, maar dit ons huis gespeel vir baie jare, ek is, ek het so, so groot, ja, ek is een baar groot aanhanger van Queen, en ek dink die ook nog nie, dat ek film geseen het van Queen, maar ek sê die nie die kyk, oh, absoluut ongelofelik. Ja. Um, ja. Daar talent, daar is talent. Verzeker, ja, dit is nie een steken in ek dink, dit iets vir kunstenaars om na te strewe, ek bedoel, groeps is daar, het is um, nie net, en, Ek het die stem geweest daar nie, maar ek denk al die oude, oude van die groep het eindelik kon een muzikant op sy eie wees. Ja. Nou, het jy op school reeds aan concerten deel geneem of aan die school koor gesing? So snaks genoeg, Ludwig, ek het, um, het eerst, op, eerst op universiteit, toe ek in die Serenare groep, die die koers het het begin muziek maak. Ek het al laatst bij die story geweest, maar ek het net so liefgeraak van muziek, dat ek um, aangehou daarmee en begin die die het. Werder in die ander time, die ander lid van ons deel, maak om muziek omtrek van hy, ek stap daal ek gitaar in die hand, so ja, ons interessante kombinaasie van, van later die koncert, nou vroeg daar op. En op daar het julle aan sport deel geneem, enige sportsoot, wat julle uitgebinkt? Jo, ek, ek, ek was baie ba liefde sport, uh, as ek kind geweest maar baie liefde rek die gespeel op skooldaag, nou baie dikke kruier uh, myself besig hou en ehm um, ek dink op Darsdae mos dit my belangrikeres speelwerk is dat dit so baie seuns is so ek het genoeg um, universiteit nog lekker rugby gespeel 'n bietjie en matoes gespeel en um, ja Werner is eintlik 'n die drie kamp sporte sportsoorte en hy het lideral hy man ek gedoen En so dit is baie liefde spaak, dit lekker iets om die gang thuis is tussen deur goed te laat voel. Julle is, so julle is fix om op die boord elektrisch te vertoon. Ja, ek sê nou nie, ek hoop ons like elektrisch, ons vertoon elektrisch, maar ek, ja, ons is beton dief actief en ons, um, ons probeer maar so wees het, hou uh, no, uh, mis ek die jong, en ja, ek dink, miskien as een sanger, al moet jou so bietje langer jou... Yo, awesome, rechtuit, jy aas om rechtuit, terwyl jy bietjie al lang meer te sing. Ja, nou, is uh, ons na dat jy besluit het om uh, nou kompijn geheel te gaan met jylle muziek enzovoort, uh, wat is die grootste struikelblokke wat in die mensen pad kom? Weet jy, ek dink a, a, as een onafhankelike muziekant wat uh, een eigen muziek skryf, is dit aanvankelijk nogal nog moeilijk om die publiekse aandacht te kry, want... Um, Ach, jy het die salle, kan ek sê, distribusie netwerke, as so het iemand dat daar plate moest opwees, so, ons later was het om met die uh, rechte mense te begin saamwerk, dat jou muziekbied kan bemaak, um, ja, het is wonder dat die mense bevoer het, soos die um, Stabist Promotion, Dat ons in kontakt met uh, jou sê gesit, en die best, so, denk, dit geef jou groot opstoot, anderssens kan, um, ja, van die, die lokvallig geld wees, om, dat jy goeie muziek maak, maar, maar niemand hoor het later, so ek ja. denk, Ja, dit, dit is van ons maar even of dit is strijkelblokke. Ja, so'n blootstelling is een belangrike ding. Ja, jy kan het graag product he, maar jy moet weet wie jy tyk en is, vir wie skryf jy die muziek en jy moet sikkermal goed kom by hulle uit. Um, as jy net op die stroomdienst gaan sit, soos Apple Music of die studio dan radios, hulle gaan het waarschijnlijk jy op as hulle net weet van, van wie jy is nie, um, want hulle, ek denk hier is altijd so'n tyd vir allemaal om nou keerig te luister na al te fijn die tal van die muziek, as jy nog nie enigszins van die naam het denk. Maar ek moet sê, ons, ons begin al hoe meer van legkaart, begin hoer op radio en op die uh, die, die ander media, so, uh, ja, jylle is bezig om... Deel, is jylle, moet eindelijk bekie, nou, is het wat ek eindelijk sê, as, uh, die luisteraars, um, ek denk, volgende naabek, hulle uh, moet bekie alle tekens aansluit de pond, buitsel kan opkijk net, ons moet die muziekvideo van daar speel, so, ons begin nou bekie netwerke, hy gaan ons miskien met 'n band wys. Okay, dit uh vir oh, oh. neem uh 8 daar. En uh, so, so, so speel jy hoofsaaklik net gitaar. So ek speel ki, uh, gitaar opstel, ek het sku benook ek speel gitaar en dan uh, sang natuurlijk, um, Ek kan sien sang van die groep en dan Werner is is hy kan hele paar instrumente speel maar hy is ook op elektrische gitaar. En dan, ja, dan sy voel sy lafoe kombinaasie as jy kies die sitar en jy kies die sitar by mekaar en ek speel wat ek hier een sitrom ook in die petitkrant, soos die Engels man dan kan jy nog eens een groot land maak. Ja, ja, ja, ok, en dan, soos ek sê, jy jy het geen ander muziek nodig wanneer jy op die verhoog is nie, jy het al die technologie. Ja, Ja, precies, ek, ek dink maar, ons is ek sy ontskryverbele op klavier en so, wat jy dan in het recht kan inzit, as jy nou zo so die beklank wil hee. Maar, um, in levendige optredens baie keer, uh, oude mense nog wel van, as dit so'n beetje meer peerlijke uh, klank is, net met die instrumenten, jy het nie altijd nodig om, om die, die volle productieklank te, te hee, in die levendige atmosferie, om die daar te sê, die tyd keer, uh, in die kleine omgevings, uh, uh, oude mense nie so van, en so, te veel van die groep in die klank is nie. Ja, ja. En dit ook natuurlijk uh, makkeliker om geeks te kry, as jy nie een groot gevolg het nie. Uh, dis ja, en jy versieker het waar, en elke, elke man wil nou als goeie salaris die kry vir die dag. Dit is recht. Ek dink, uh, ja, en dan op die, op die einde is dit moeilik om plekken te kry, wat, of genoeg plekken te kry, wat so'n groot groep kan akkomiteer, maar as jy twee manne is, koffiewinkel speel, en jy kan klein kruis speel, en jy kan by klein marktoe speel, so jy 100% recht jy. Hmm. Nou, uh, ek het voor die uitsending gevraag hier met vondse uh, speelhuis van jylle muziek aanbied, en uh, van jylle gunsteling snitte, en sovoorts. wat is die eerste op die wat ons na gaan luister? So, ons gaan eerst luister na ons eerste enkel snit, en sy naam is Wendelbaan, die het leg daar. Wendelbaan, uh, wat is die... Uh, een uh, modivering van die ding, wie het omgeskryf? Ja, so ek het Wendelbaan geskryf, uh, dit was die julle eerste liedje wat ek geskryf het, baie baie aardig terug, en um, toer ek nog die waarde in die groep gekryf, wat het hierdie in vrygesteld, as legger, en um, so die hele idee achter Wendelbaan is, dat uh, as er iemand in jou leven is wat ongelukkig moes, um, wat uit jou leven uitverdwijn het, um, en dan, dan is die Wendelbaan maar net die idee, dat selfs als die persoon ver, draai jou leven, maar net op een manier nog om die persoon. So, ek wil die luisteren, genie die liriker, of die van een story daar achter te dele. Ok, ventelman, hier gaan ek. Met al dier oog, onder storm, wolk, en gehoop, net, miskien. Dat sy rekte op my pad kan lees. Dat, dat ek is stories van haar kan lees. En sy sê, vat my hand en my sang. gaan nie al draai ons wiele agteruit ek skryf jou boek ken is jy weer kיין Prachtig liekie daar van Legkaart. Dit is Andrieg wat om geskryf het en Werner wat saam met om sing daar so en ja, ek hou van die samenstelling van die muziekinstrumenten so in die achtergrond daar so en ja, mooi stem ook en lekker liekie. Kom ons luister verder na die onderhoud. Skryf en toons het Uh, van jou eie liedjes, of uh, van is die inspiratie, is daar ander wat exclusief vir jou liedje skryf? So, op, uh, dan skryf ek alles op my, op my eie, en dan so, waarin het in die muzikale deel bij zit. Um, dit so, uh, interessant, dat die keer begin ek met die uh, kitaardeel, wat jy nou jy is in muziek sal en dan zit jy die woorde bij. Ander kere sal so, uh, jy een type van een geduf skryf, en om um, dat toonset. Maar um, ek, ek sal in die toekomst saam met mense wil skryf, uh, maar nou het, het is het nog wat lekker vir my om net uh, opaie die liekies te skryf. Ja, en uh, uh, uh, uh, met die skryf van die liekie, wat kom vir jou eerst te sê? Die lirieke of die ritme, melodie, of word alles so saam saam geskip? Ek dink dit dan, um, ek sal nog een graf wil hul om het wees, maar het, het gebeurt nog wat anders in elke liekie. Dit uitkeer as jy bietjie vast zit om een um, um, goeie muzikale idee te krijg, en so jy begin met die lirieke, sê vir ek maak dat het een goeie concept daar so, en um, dan sal jy ander keer, as jy nou nie een goeie idee vir lirieke nie, en sal jy een interessante melodie krijg, bietjie daar iets wat uitstaan, en dan later een lirieke daarbij sit. So dink het, dan hang af en wat het die dag goed voelt. Ja, en uh, kreeg jy ooit lirieke ingeving kom, Jy weet jy loop jy so in die strate en dan ewe skielik jy, jy daai melodie in jou kop, 'n stylie riek in jou kop en dink jy, "Ag, ah, is 'n liedjie." Jy weet nie presies so dit, dit gebeur definitief, dis met ons nie vir so enkelnige betrou, ek kom die so in die Januarie, ek gebeur nuwe reise. Ek het dan um, inderdaad en ek kry net die krijg doen, die vir 'n vir 'n in my kop en ek het die my phone en, uh, in my foon uithaal en 'n voice note gemaak wat jy in sê en ek het die was die deur al neergele, en het op die einde een uh, rakke lekkie geworden. Uh, en, en, en, en, kreeg jy dat jy ooit wakker skrik in die nacht, met die lekkie in jou kop? Ek het nog nie wakker skrikkie, maar ek het eindelijk, by word het gesprek, amper nie sla opgele, en die krijg eindelijk een interessante concept vir die lekkie vir die lekkie, en atelijk, opstaan, ek wil het die tydje opstaan, met die neerskryf, want, um, as mys in die ochtend wakker word, het, die is die idee weg. Voor alles jy, opgestaan om goeie, miskien, eh, um, dat ek so'n goeie stemmelodie gekry het. Ja, ja. Daar het ek goed is, is, nie goed dat jy neer, ek in die papier neem, moet dit maar opneem. So, dit, dit gebeur alkeer nou, nou, ek wil die wakker geskryp nie, maar ek het al even die opgestelde, wat ek waar moet was in Dit is precies wat ek meen, ja. <laughs> dat jy dit nou moet gaan neerskryp. <laughs> ja, nee, nee, dit gebeur nie goed nie, want um, betekent kom jy, ja, en sting jy nou vast, idee kryde was. Uh, nou, uh, die liedjes wat uit jou pen uitvloe, Uh, of nog gaan vloe in die toekomst, waarop was die van hulle gebaseerd? Is dit liefde, die lewe, politiek, jou eie ervarings? So, aanvankelijk an was dit baie liefde geweest, want um, ek dink dit is die magische ring om oor te skryf, dit, dit is iets wie -ie groter is jy, um, maar deestal, soos met Nieuwe Reise, probeer ek oor een um, beetje ander toe maske, soos Nieuwe Reise gaan bevoer oor die gevoel van somer, en um, someragentiere wat ons gehad het, wat ons even jonger was, ek probeer uh, baie, ek skryf baie keer oor uh, nos nostalgiese thema, soos kinderdag, um, ek skryf baie keer oor um, dit is soos verloore kance, of um, dat jy moet leven van nou, dis gewoon ek, miskien of, of een liefdes of het sal een, van een filosofiese thema wees, of het sal uh, herinneringe wees van die oude. Uh, meestal jou eie ervarings, sal ek sê. Yes, yes, um, ek het nog nie oor politiek of so begin skryf nie, um, maar ek, ja, ek, ek sal, ek denk misbereid my uit soos jy aangaan, ons het nog nie so baie leekies vry gestaan is nou bezig om aan nummer vijfste werk, so ek dink soos jy aangaan en aan hy skryf, syl ons hierdie thema's weerbreer maak. Um, ek dink dit waar makklik om net leesties leekies te skryf, maar ons ons al bykie wil druk om, om a, bykie van die weier, weier spectrum te skryf. Nou, As jy jy self moet klassificeer in een genre, wat sê sê is dit? Of uh, dek jy jy een weie spektrum? Ek wil sê die, die algemeene oud zou nadat uh, verwijs as, as populare rapmuziek, of pop-rak, soos jy Engelsman sê. Um, ek dink baie keer sal het sê onder die sanger-leekie-schrijver genre val, wat maar eindelijk met een betekenis, maar eenvoudige env instrument, akoese-gitaar en aan gevoeg is op lirike. Maar um, ek denk door die algemeens hulle populare in AFB is. Hmm. Nou, tydens optredes, oké, oh, okay, jy het gesê jylle gebruik net uh, technolo technologie, net jylle twee in technologie, oké. Okay? Uh, nou, ek sien gedeelende die COVID grendeltijd was al baie kunstenaars wat live streaming op die Facebook en ander media gedoen het. Het jylle al ooit soe iets gedoen of behoog jylle ons ooit soe iets te doen? Ek sê my meer wil, wil doen, maar ontwerp het eigenlijk nog nie gedoen nie. Wat daar al gedoen het, is om faberleekies, uh, wat ek van andere kunstenaars gedoen het, uh, te post op sociale media. So dit is nogal iets lekker om te doen. Ek het nog hier die lewe en dit nie. Ek denk miskien, moet uh, ek nie so, uh, ek, ek vander altyd, of die belichting nu en of die klank gaan mooi deerkom, maar eindelijk het is dit uur. goeie manier om een uh, groter gehoor te bereik, want um, die manier hoe soosiale mede desno ontwerp is, as jy so live gaan op live stream, dan gaan jou, jou profiel tot jou bo aan, aan aan Instagram, of tot jou boe op Facebook, so, is groot, goeie manier om uit te staan. Ja. Maar ek denk, ek het nog soeie, wat planning te doen, want dit is een baie, baie goeie, baie trefende manier om iemand te bereik. Soos ons net nou gesê het, enige blootstelling is goeie blootstelling. Net die rechte persoon mag ja, nee, miskier. Ja, ja, ja, ek denk, dat is net, mense moet jou naam, Gere, meer gereeld hoor, ek dink ook in die groep so, so spoeg wat mens hier so baar gaan in die Afrikaanse markt ja. wat mens, um, hulle bestaan al verskrikslik lang, 10 jaar plus en hulle, dink ek het 5, 6, 7 jaar proberen met die herberak te maak en u bent zo, het hulle met die selme type muziek wat hulle altyd gemaakt het Aan ouwe wend? Yes, versieke <laughs> uh, Is dat al uh, enige van die grootname met wie julle skouders geskeer het op die te verhoog? Ja, so, so ons het al geöpen vir Benny Lee Moore, wat baar my kunstenaars al ken. Ons het um, al so, um, baie lang, tydens die vervariging van ons lukies, het ek al so met die leder van Jy um, was fantastisch gewerk, wat van ons lukies van ons vervarigheid, uh, Fredon Hartog is a groot vervariger wat in Jy was fantastisch is. Ek het ook so met um, Johnny the Redder gewerk, as a vervariger. Um, hy het mense sommer ken, hy is Ek het daar spelen vir kooliesieker, die, die groep die sy naam ek vol het kan sê nie. Ja. Uhm, maar hy, ek het nog eens een veelzijdige, ek dink as iemand denk aan die groep kan denk jy, dat met harde robbe muziek wees, maar hy is eindelijk so veelzijdige muzieker. En uhm, ja, so om ek so met hom ook te werk, en dan, ja, ek het al bepies so met uh, Dani van Spoeghulp ook gewerk, had ek al veel sankschriftcompetitie wat ek gedoen het, en uhm, joh, het is wonder ek een bepieskelder gekryk, wie jy sê, een beetje wijsheid te krijg aan ander mens in die industrie. Ja, klink of julle al, al round the was. <laughs> ja, kijk, ik hoop dat Ek, ek denk dat het ons relatief, as het ons in ons, ons proe, vroe-inviklingsfase is, hoop dat ons weer gesels, dan kan ek, kan ek nog hele paar namere al en um, dan, kan ek telkens ons het een beetje samen met hulle het gedeem. hulle kan sê, hulle het samen met julle opgetred? Precies, precies, dit is van ver. <laughs> En nou, oké, okay, ons is gereed vir jouw tweede muziekstuk, uh, wat gaan ons nou luister? So, ons gaan nou luister na nou, ons niets te enkels net, sy naam is Nieuwe Ruise, en sy is ek vir jy gesê, hy is geinspireerd vir veel meer avontieren wat ons gehad het, en ons effens jonger was, en hy is lekker hoog energie, pinnig geliekie, en ek hoop die luisteraars sal het genie. Oké, okay. uh, die gaan hy. Pas die kaars, kaars kon rui Met vuid vriende vol gelai Die tere geswaai As levens vast net om die draai, draai, draai, draai. Vak my krug, vak my saam Om al jou Dit was weer eens lichtkaart geweest. en hoe meer ek luister na hierdie groep, hoe meer hou ek van hulle muziek samenstellings. En uh, daar is baie talent daarin, kan mens duidelijk duidelijk hoor. En uh, ja, voor so voort, daar jy een specifiek uh, partylied en ek kan sien dat hy gewuld gaan wees by elke tiener party, Hmm, ...misschien by die oud-toppie <laughs> kom ons luister verder. Nou, het jylle toegang tot een opname stereo waar jylle kan gesit en raam speel met klanken? Ja, so leesig ek is badevurig dat ek jy so bui die huis vir so, klank geprakeerd wat um, met klank te handel is, op soos hy tyd klankpanele ten die nieren en um, ek het dan uh, opnaam, sachtebouw uh, om, om het mooi op te neem met goeie microfone so uh, dit is nou nie so goed, so dat ek een album van hier kan vrystel nie, maar dit is definitief goed genoeg dat ek hier so lekker kan klavuur speel in een hoekie, en, uh, in een goeie melodie maak vir een loekie uh, vir die vervaardigers, uh, goeie, goeie ruiproducties die, wat we dan gebruik om, om verder te ontwikkelen so ja, ek denk so, soe plek is, is lekker met tom, ek, ek denk nie met vir die, vir die turisting daar is nie, maar dat het um, is toch ja, die kies in die huis wat dan net verhoudt relatieve doelingsgemaakt is. Ek dink dat ek nie dit gehoord het nie, en dan heb ek welke ander mense gehoord as my die geskryf het, en ek het nooit vanzelf gedrukt om fysische verskryver te bood met. En zodra ander mense dan kom akkoos te zijn? Ja, en jy het is en dan, ek dink ook ek, ek, ek dink, ek, ek heb groot respect voor zangers wat natuurlijk anders liedjes skryf als muziek zing, maar ek dink, die verschil wat ek vir my maak is dan, ek voel meegeheg in die liedjes, dit amper soos een soos, uh, uh, ek so, kan jy sê, familielik in jou later die liedje, het is persoonlik, en, um, teg dit, te, dit te druk my baar om te, te groei as een meisikaan. Ja, ek het gesturt met uh, Francine Scott gepraat, en, uh, tootegaal genoem, en gesê, elke liedje wat jy skryf, oor persoonlijke dinge, uh, jy gee een beetje van jysel weg. Ja, nie, persoonlijk, ek dink, dit is, uh, dit is, dit uh, is, een wonderbel oomlik, soms op die, vir die Engelse woord te gebruik, um, maar, um, ja, ek, ek denk jy, jy, jy leef soebaan jyself, uh, ken ook as een muzikaan, wat kan jy sing, wat kan jy skryf, jy kom ook, bietjie swakjede achter, as jy, bijvoorbeeld, en jy begon dat ek achterkom het, begin jy woorde met gebruik, en jy salle melodie, en, um, en jy kom slechte sanggewoordes ook achter, so, dit houdt uh, merkwaardig wat vir jy om te groei. Hm. Het jylle enige permanente venues waar jylle by optree, gereeld? So, ons drie op die oomlik nie gereeld op die wengelsesmaak, so ons, ons word waarna privaat funkties te genoeg, so ons syng so by trouwens, ons syng by wijnplaase, uh, maar ons kyk vir die rond, ek weet wie waar dit is, ons het al by al die grootplekkies gespeel, ons het bevore dat um, hierby Gero's in Brackenveld gespeel, um, ons het al by baie van die brouhauwse gespeel, wat um, hierdie restaurant kreeu is, wat baie sangers wil optreed, en dan een hele paar wijnplaase, maar ons, ons is nou nog nie, een plek waar ons baie, baie Het jy al uh, by enige van die nationale kunstefeest of skouwe in Zuid-Afrika bygewoond, of by enige is opgetreed? Ja. <coughs> ons het al by Aardklop gespeeld, wat dan, um, Joch, die is ja. een botje was, en wat hulle daar al geskypt het, en um, dan uh, het ons eindelijk by um, die ene instelling boos die woordfeest, het is so klein plekje gespeeld, en my um, vader nog nie so waar nie, so ek sê, ons het Um, ehm eintlik maar middelfe liedjare vir die eerste keer sou aangekom as dit En ek ek aan die aanvanklik is dit dan nogal so uh, uh, uh, as jy by 'n kunstefees festival moet jy nog ons baie van jou eie liedjies hê omdat ons vir die jonkes speel ons baie covers by plekke ehm um, natuurlik dan die as, as jy 2 3 ure iewers speel dan moet jy nie genoeg liedjies hê nou so as jy baie ander kunstenaars soek nie maar ons is sterk op dat ons kan vir hulle nog baie liedjies soek. Ja, nou, nou wanneer jylle so kavalliekies uh, speel, uh, ek geloof jy met jou uh, gehoor of jou mense daar, luisteraars, moet jy kan opsom en besluit, o, om om te besluit wat er hulle gaan uh, geniet. Paar geheerpunt die kreeg, ons het dan, um, ons het verlede jaar het ons kan wel genoeg konsensierstel in Bos opgetree en, en, die, um, die Kosai sy huiskomitee het van ons gesê, nie, maar ons het die type van um, alternative rock goederspeel, soos Pink Floyd, die oude daar, en die type goeders, en um, hulle het gesê, dit nou hulle mark, maar toe ons daar aankom, toe was hulle bezig om te skakel met een dameskoos van Pretoria, en hulle wel net um, Afrikaanse treffers gehoor het, en toe yes. mis op die oude, die hele, die hele set is beander, um, en hulle was toe baie lief vir die muziek, Uh, maar is waar dat jy sê, as jy, jy kan baie goeie produkke even in plek, en die volgende venue, sy so, so gasten gaan het glad nie genoet nie. So ek, ja, ek dink dat as muzikante, die keer wil ons die ongewikkelde muziek speel, die goed het vir ons naabene nou hardplei. Maar baie keer, um, oor die algemeen, as jy bij so nog markhef uverspeel, um, wil mense die, die bekende, die bekende uittreffers wer, en hulle wil ook met het, baie keer te veel verandering nie. Um, jy moet dit goed doen soos wat hulle het ken, voor klein veranderinge. Ja, en daar is een groot verskil tussen wat jy gaan speel in die stere en op die platteland. Ja, nee, vers, vers, zeker. Ek, ek denk, mens moet eindelijk vooruit dit ook in saas binnen genoeg wat met die mense eindelijk daar. En um, een ander ding wat mens ook gedachte moet hees, um, wat, wat goeie kunstenaars doen, wat kender is, is hulle dat... De bibliotheek daar op hulle aardwer van, van 400-500 liedjies en hulle besluit op die dag daar maar ek gaan nou hierdie 5 liedjies sing in plaas om 20 liedjies te heren en sê ek gaan nou maar 1 tot 20 sing, maak jy sal wat nie. Ja, ja, ja. Ja, en uh, besluit ook zeker wat julle. Jy... Oe, verseker, jy kan nou nie, jy kan nou nie uh, probeer jy nie sê so Justin Bieber speel by die, by die golfklub die Ivers nie en ansa net mans veertig en ouder daar dit gaan nou nie werk nie. <laughs> nou, a, a, wat is soort optreders is jylle ginsteling om te doen? Verhoog, skouwe, private funksies? Ek denk jy lekkerste met ons is, as dit so um, gehoor is van 100, um, 40 oh, of minder, weet uh, ek jy, as jy nou bij die type plekke is waar die mense lekker sit, uh, restaurantomgeving en we gaan fysisk om vir die ander kind te kyk, soos wat ons vir Demi Lee Moor gedeen het, en hulle, hulle is daar met ander woord vir die muziek. En daar is so vertrendig ons aanhangers, mense wat rechtig luister, en een um, bietje inkoop op jou. Pimpop. Ja, ja, soos... Hier waar jy fies, alhoewel daar duisende mense is, hulle, hulle is daar om te luister na die muziek, jy is bietje in die achtergrond. Ja, oké. Okay. Uh, wat er optrede uit jylle verlede, was jou gunsteling, en wat ek jy die, die een by die die meeste geniet het om te doen. Ons het, um, ek so by E-Heroes in Brackenval, ek uh, gaan nou weer demi leasing om noemval geopen, en dit was vir ons lekker gewees, dit was een groot verhoog, goeie verlichting, goeie klank, en een gehoor wat, um, ja, wat opgewonden was, en daar was fysies vir die muziek, so dit was gewoon ons lekker gewees, en, um, ja, ek denk al dat jy weer is so goeie opgering met mense naartoe, bieke met jy kom gesels, en, en, en wonder oor jy, en, of nie wonder oor jy muziekie, maar bieke gaan, gaan kyk na jy muziek, en ons, Ons doen dit maar iets bykie nie in die Afrikaanse maak, ek denk, ek mis is al daardig oor, as jy luister, as nou luister, dit, dit, dit, dit klink so bykie anders, en ons, so, ja, dit is voor lekker as het, as het um, aanhangers kry, want ons experimenteer maar bykie met wat wel mys bezig is. Ja, en, en, en, en so, jy sê, na die tyd, dan kom die mens met julle gesels, en so aan, uh, wat is die lekkerste, of die meest treffende compliment wat julle nou al gekry het? Ek dink, die meeste van die komplimente die sy gekryd, is um, mannet as hulle in harde tysvraak kan lewe, gesprek en vir hulle vraag vir die e-post adres. Ek dink, dit is enige my om te sê, ek moet vir het een mooi stem, of het mooi gesing, maar ek, ek, ek, die grootse komplimente is, is ek, as hulle wil kyk waar hulle hier weet en vang op die plek. So ek, ek, ek dink, ja, dit is my groot komplimente, as iemand sal vraag, waar is hulle volgen nou, ons kaartjes kry? Jou okay, kijk, kom ons hoor, wat gaan ons nou nou luister? Ok, so ons gaan luister naar ons tweede enkelsteem die ons graag gestel het. Sy naam is Ek is Daar, en dan hulle gaan hoor, het bieke meer van een akoestiese hart, bieke meer van een eerlijke lietie, um, het is maar die story van iemand wat geëmigreer het, en twee geliefdes wat gescheid was om mekaar, en dan is het maar net die boodskap van die lietie is, selfs wanneer iemand ver is, um, is daar er die al van jou wat altijd alweerde is. Oké. Okay, ja, yeah, well, uh, kom ons luister. Dit is gebak, jy's optimisties. Dat jou drome staan. Daar waar jy nou gaan. Nou die dag die jy hier wegry Na nieuwe lande gaan Op jou eie voete staan Jy is ver weg van die huis Ek is daar door een lichtkaart en uh, de, uh, weet het, Andrik Andrik, hy is die sanger van die twee en uh, uh, dan Werner is meer op die onder uh, instrumenten die gitaar en sovoorts en uh, ja, hy is ook die muzikale jyne van die twee wat die die, uh, die uh, note by Uh, Andrieg se lirieke byzet. Ok, vertel ons meer van julle thuis, is uh, enige van julle twee al getrouwd of uh, wat is die beroep van die uh, ander ene enige kinders in die huis? Yes, so ek is getrouwd, ek is al so drie, vier jaar getrouwd, um, ons boon nie so in Derwin wel My vrou is uh, dokter, so ek het al gemoed ontmoet op my sel- en medische campus waar ek van die ander persoon in ons uh, deel van lichtbeerde ontmoet het. En um, ons het nog nie kinders nie, ons, um, ons lewe nog so'n beetje die jong mens lewe, al is ons getrouwd, en um, ja, ek heb myself die dag met, um, ek is met my vlieglicentie uh, op die omloop, nie om permanente vlieg nie, maar so'n beetje van een stoppaardie, verder hou ik myself um, besig met die muziek natuurlijk, en ek is ook uh, betrokken by ons familie maatschappie, uh, wat die kosmetische maatschappie is, wat ek invoer het doen. Werner, natuurlijk, het ek al veel studenten, hy is vir al student, ons wacht aan spanning hierdie oor ek te hoor waarna hy volgende uur uitgeklaasd word, sy gemeenstabsdienst jaren, en ons hoop is nabij dat ons lichtkaart gereeld in die gang kan hou, en uh, Werner is van Bloemfontein af, urspronkelijk, maar hy is wat dan natuurlijk kies en ons hoop die kaap gaan om hou. Oké, nou, het jy daar groot geword ook in Durbanville? Ja, ek het anniekie so min of meer in, in die Welge met Durbanville area, so dat ik alweer in Welbosse kan. Maar ek is hier op school um, gewees, hier in um, Doorschool D.V. Lang gewees, en um, toe direct gaan uh, fysioterapie studeer op uh, Teglerkampus met Stellenbosch. We was last in die uhm, bekende Greig College, waar ek denk maar, Uh, die spulers wat my mese mese sal kende want bloem ja. en van de is hy direct hier naartoe uh, uh, naar die Stellenbosch medische campus toe. Is hm. dat jy enige trutel in die teiste? Ja, so ons het eindelijk nou, nou net een kaart op die oomlik uh, die moest plakje is nog weggie klein vir, vir hoon. Uh, die hoon die is uh, een grog hoentje enig wil maar um, ons het een uh, baar mooi uh, chinchilla wat die bij ons is en um, ach, is het is net lekker om, bieke van een, een laar maintenance dier te hee, wat jy met jy ouders kan afwaas jy op vakantie gaan, ek oh, er so en een hondje is op ons hoorie zo nog één dag, maar hulle rok so hard, so is dit ver weg nie, hy is dit te lang, want ons wacht net dat so, dit even zo'n so groter vlakkie krijg. Uh, uh, ja, kat, hey, on, on, uh, hy, laat jou toe om om hand te hou, jy hou hem nie gaan nie. Ja nie, jy is amper sy trit op dier, hy sê vir jou wanneer hy mag rood. Yeah. Uh, uh, uh, nou is daar een dan kinders is, sal jy hulle aanmoedig om ook een uh, uh, uh, sangdoob aan na te streef. Ja, Lieters, dat ding, ek sal graag voel dat hulle met die inkom. In my eerste vreug jare sal so my proberen om my uh, gitaarles te laat neem dat ek so 10 jaar uit was, maar ek het daar het nog hoe die aandachtspanning daarvoor gehad, nee, en ek het nie besef hoe waar is hulle vir my sal so wees om, om die gitaar te leed, en nee. toest ek eerst dat universiteit was weer meer om die gitaar te speel, so ek het nie, ek so, met miskien so'n bietjie positieve druk toepas nie, nie, nie, nie, niks te ernstig nie maak um, tot met die vreugde daarvan kry want daartijd werd het my net soos werk voel die muziek so, maar dit is soongelooflike vaardigheid om te hee wat um, soveel vreugde in jou leven bring uh, as jy een instrument kan speel of jy kan sing um, ja, so ek kies met diepte ek sal in my kennis dat vreugde woord en die kans van die land neem om muziek te maakie ja, maar dit is veld en die competitie is fel. Amal wil u Ja, ek weet nie ek wil u soos wil sê om, hoe kan ek sê, competere om gedwennig muziek te doen. Dit is iets in dit wat sal verrieping vir jou moet wees, want dan, um, dit kan betekent vir partijmense, denk ek, van die vreugde wegvat, as jy nou muziek begin om te competere in die mark. Ja, oké. Okay. Nou, ja, as het nou ook, okay, jy, jy het nou genoem wat jy doen, nou, hierdie studie's van jou, uh, was dit nou taboe of het jy die totaal opgegeef of is dit daar in die achtergrond vir uh, terugval? Wie het hier, ek het, het persoonlijk genoeg, dit is er en ek het dit klaargemaak en ek het een beetje aangespaard na die tijd ook, maar um, ek vind die tijdsgewees, dit is niet van moeilijk, ek wil graag muziek maak en um, dit is maar een 7 uur in die ochtend tot soos hier in die avond en jy kan nie afkrijn, netwendig nie. So die familie bezig houd, gekom en neem die muziek, het, het lekker geweld, want um, ek kan, kan my ure inke, wanneer dit uh, my pas, um, en dan, ja, dat dan dan kan ek die muziek het inpas, dan in die gatums. So dit is maar al, ek bezig steeds, maar dit is nie so regiep nie, as dit so kan stel. Ja, ja. Um, ek weet nog wat ek sal terug aan positie te repeat, nie? Um, a, a, as dit enig daar is, sal ek definitief nie hard serieus, as ek, hoef terug te gaan nie. Maar vir so, nou hoop die muziek sal vlam pak en dat dit maar die tekens kan wees. Oké. Okay. Nou uh, soos so, u genoem het ook van die optie verhoogse energie wat uit putten kan wees, uh, is dat enig iets wat jy specifiek doen om viks te bly soos draf of gym of fiets rij? Ja, so ek, ek draf maar so, so drie keer een week, ek ben ook uh, krachtviks dat baie van de mensen dat kennen dat wanneer sport wel je hart ligt en de beste optie zijn alarana superdienst dit dan wel afs en een twee man of soms met de um, me goede vrienden eh uh, touch rugby of ra rugby vrijdagmiddag en ik speel een beetje golf ook gooien de balen weg daar zo over die over die meneer van de golfbaan poengrek elke nou en dan maar ja om om om bij te komen een beetje sport te doen is ik ach ik zeg nee het is een gelukkige mens geweest dat als ik niet dit in mijn leven gehad heb en ek denk, ik ben dig zelf een wervel Ja, en die ander man in ons kie is gereeld, hy in die offende fiets gym toe, en dan gym hy so bietjie, en dan rai weer fiets terug huis toe, voordat hy ingaan, in hospitaal toe. Um, ja, dit word baie lekker, dit, dit maak die musiek ook lekkerder. Ek dink, ek fijn nie so die, die verhoog maak my so moog, dat ek moet fiks wees nie, maar dit tak het toch uit jou uit, jy met my jou waterkie rapie verhoog he, en dan moet, ek dink die ander groene van op die verhoog wees, dus hy as een sanger is ons genuid om te wel skree, want alles is hard rondom ons. So, ek denk, fiks is het deel al van, maar um, met bieke wees wees en jy self oppas, as jy het die vroeg, is een paar ander oh, is ook een goeie ding. Uh, Kryg jy ooit anxiety, uh, voor jy moet optreef voor mense? Ja, nee, ek, ek, ek, ek denk dat het jy het vroeger jaren nog meer gekry, maar um, ek krijg denk die voor jy even die kie, so, lekker bieke angstigheid. en um, Ja, ek denk, vroeger dat ons op universiteit was voor sê en groep, en nie, nie maak met dit spie, dit is bezie kaart, die, die man is so, so een gevat om ons bieke op te warren, maar gewoonlik uh, affecteer door die note nogal as so, jy so, bieke akkurat moet singt. So nou, as ek bieke diep asemal, taart het vier, andere um, uh, mees, vier asemalings, en dan uit die mond vier, vier talent, en dan moet jy hom in het aanvat, gewoonlik haal die eerste lekkie, dan is jy liewe gewoon daar aan. Maar dit het stuk my bykie deel van die vreeste ook, as jy ja. die angstigheid bykie en opwinding kan omskakel, dan geef vir so my leven, as jy het bevroegd is. Ja, die ander kunstenaars, of van hulle, of meeste van hulle, wat het my gesêl sê, die butterflies voor die vertooning is nodig, en hulle sê, dan, dan kan jy jou beste geën. Verzeker, ek denk jy, ek denk jy, um, die gehoor voel daar energie, ek denk jy het kom oor aan hulle, as energie, as jy, as jy Ek weet van sangers wat wat um, al meer moedels en so aan voor die tijd vat, en ek verstaan, as, as jy net op die ander nie, maar um, ek, ek, ek denk dat jy net met so, jy is daar om een lekker hervaring te geef vir die mense wat luister, so ek denk nie, jy moet te veel energie prijs geef om, om rustig te voel nie. Ja, dat jy jouself kan blij. Precies, ja, en as um, ek, ek sê dat, uh, Ek denk van die beste, van die beste kist, en die ek al dit een mense wie sê, ek kan net sê, hulle is opgewonden om daar te wees. Die, die, die kanker wat jy hoor, is een ding, maar hoe dit oorgedraag word, is, uh, is, is mense belangrijk. Ja. Nou, het jy al ooit buiten die grense van Zuid-Afrika opgetreed? Julle? Dan het toch nooit, he? Nee? As, as iemand daar so luister, misschien van, mê op jy was aan live, boek ons as het lewe, ons wil graag die grense van Zuid-Afrika. Ja, Nou, my program gaan uit op twee staties. Die ene is hier zo, <lacht> uh, hello? Hello? Hallo? Hallo? Hallo, daar is nog oh, nie terug, okay. like, maar gauw, yeah. het is een koldal gehad. Yeah. Ja, uh, ek sê, eh, uh, eh, uh, die, eh, uh, ding is... Uh, waar was ons? <lacht> en uh, word hy buiteland optree. ja, soos ek sê my stasie gaan of my uitsending gaan op twee staties uit en uh, die ander stasie is in 'n eh uh, 'n uh, heties baie gesetel. So daar jo, wanneer, daar mooi loop in Ja, daar in so, ja, nou, het daar vat uit. Ja, julle uit na die buitenland eh na Entis toe. <laughs> so Hulle moet ons net bete, ek sal vir jou, ek sal, ek, ek noem hier so saam, as hulle as hulle ons pak, letje, gaan ons openties die. Ja, ek sal was nog nie daar nie, maar ek weet hulle is daar gesetel. Uh, dit is Radio Eendrag. Hierdie, waar nou uit saai, is uh, ons uh, Ramkat Radio. Ja, Ramkat. Ja. Yeah. Ek sal nie al nie, ek het al verhoor van Radio, ek sal, ek sal, ek sal, nie dat het uitveilig en kei het En die baie. Nou, oké. Okay. Uh, ons is by jou vierde muziekstuk, wat gaan ons nou luister? Ja, so hierdie ene naam is Terug in tyd, dit is ook, ek dit is ons derde enkele stuk, dit is vrygestel het. Hierdie ene gaan oor die gevoel van tyd wat stilstaan, as jy iemand speciaal in die lewe het en jy sien hulle of jy dink in hulle, daarom noem ons het Terug in tyd. En hy is ook uh, okay, een lekker boe energie liekie, ons so beder gaan niet om. Als hier jou self geskryf alles uh, door ons sal geskryf, of hierin is uh, net door my geskryf, en ja, sy noem is terug in tyd. Ok, terug in tyd. Midder nacht op die halde meer Met my phone ook dood persijn He die hele doe gestaan To ek jou dierge kraakte die scherm kon erkend They think I like it fast, I All he got is dumb sy nog een uit uh, Andriekse Pen en uh, terug in tyd en ek kan ook sien dat hierdie, en ek weet nie hoe lang hy al op die markt nie maar dat hy ook plekke gaan en uh, gewild gaan wees by partijkies en sovoorts, lekker ritme Nou, wat sy hy as jy die grootste prestatie ooit en jy mag maar spog as jou program Weet jy, ek sê sê, op een paar radiostaties, met een paar um, pijfuitberaders, was ons al uh, op nummer 1 gewees, ek dink, um, toen ons ons eerst al die kie Wentebaan het, was op die grootstasie jy uh, ek ran het, en was die, wat my genoemd jy had, of the Week, um, ons was al uh, uh, op RSG, van hulle nummer 1 trekkers gewees van die week, daar is al een met die naam Reputatie, Uh, wat die praatvaart 40 het, ons is al met drie van ons liedjes daar nummer 1 geweer. Sorry! Sikkerdingen staf ons uit, ons het al, um, ons is al op die, op die TV gewees, op, um, op uh, die Groot en Buit gewees, het is al levendig opgedrewe, ons het al op die Expresso Morning Show, op SBC 3, levendig opgedrewe, en ek, ja, ik denk daar die is het was uitgestaan. Het. En uh, het ek regehoor, of uh, uh, is julle een van hierdie daar nou weer op TV? Ja, so dit is ons muziekvideo vir, vir, vir, vir ons, ons uh, nietse liedje en hy um, gaan volgende week saterdag, uh, nie weer eisen wat wat julle reeds gehoor het, gaan die muziekvideo daar so levendig op ons tijdsaker, hoe kyk niet speel O ja, nie, my vrou kyk gereeld en dan roep sy my as Ja, sy moet in instakel daar so Ok, nee <laughs> en, uh, Ok, ons sê dit was julle grootste prestaties geweest en nou wat van teleerstellings, wat beskou jy as uh, missed opportunities Iets wat jy het terugset op jy vordering, buiten COVID, uh, ons geloof dat het was een blok van allemaal geweest, maar wat was jy grootste terugset? Ek dink, um, ek was, verlieweer, net na dat ek went op, al ek gedreng het, ek, net voor ek saamgekomen het, al die eerste liekie toe, het vir lang tijd nie muziekvrij gesteld nie, want ek was uh, betrokken geweest bij een realiteitsteverprogram, en ek was eindelijk minuut aan my muziekvrijgesteld, he? ek het al, gewag vir die program, wat toe uitgestel was, weens COVID, en, um, ja, so ek dink, ek uh, mis minu nie dat die, dat die uh, kan ek sê, dat die tyd voorbij gaan, as een muzikant, en jy niks uitbreng, en jy net bezig blijf, ander nou, wat muziek uitbreng, so dit was vir ons een terugslag gewees, dat ek gewag het vir die televisieprogram, en, um, vader, sal ek terugslag, as man het, patie uh, keer as jy, dink jy het een goeie lukie vry gestel, en jy het een kleine reaksie gekry, as wat jy gedink het, en, dink dit is nog wat bieie moeilik, as jy ander hafje vir muzikant, Maar nou, aan begin nie altijd, wat is die plan voor Maar ons is nou op een positieve plaat, ons, ons is gelukkig met die muziek die dit en ons, ons, ons weet wat ons als paard voor hem te doen. Uh, nou, ja, so gepraat van oh, TV en die type goeders, uh, het jylle, uh, uh, wie uh, doen die koreografie, wat mys het, ook al van jylle uh, videos, video opnames, wie besluit daar Wees op? So, um, op, op die oomblik, uh, gebruik ons uh, imaamse beelses, en ons is Gerdo en Kemp, hy is ook een bekende, Hoi, ja, ken, persie, ek het al met Ja, het al met hem, ja, het met hem gesel, neem het aan. Ja, ja. En, um, hy, is eindelijk wees wel baar meer in die muziekbureau bedreig. So, hy sal, hy sal van die Van Pretoria afleg kaart toe, alke na en dan, as hy sy muziekbureau het, hy het ons afgelopen 3 gedeemd, en dan, ja, dan sal hy, hy is goed met belichting, en interessante idees, voor stories, So, as jy wat muzikant is, jy dat ook luister, dan moet luukvergering in contact waar goed met muziek weer is. Ja, oké. Okay. Uh, nou, nou vir, uh, wat so soort optreders is jy beskikbaar om voor ons te word? Die, ons is aan die baarderserder so vanwege ons. Um, ons doen trouwers, ons sing by kruwe, ons uh, open van ander kunstenaars. So, so, ons kan rechtig eerder gesê met jylle, jylle eens met doen. Ons kan uh, optreders doen tussen 1 en 3 ure die ty keer, die ons dit die hele dag soms so 40 uh, kabbers um, as, as iemand ons vir een lang dag nodig het, ons doen uh, ja, kooperatieve funkties verbezeggeren, toen ons die achtergrond muziek veren maak, ons kan natuurlijk alles eindekies veel op groot verhoogd doen, het ook julle nodig het, want het so julle goed bezig om vir julle gasten baie gelukkig maak. Uh, uh, en om uh, um, om uh, een CD of een stokkie van jylle muziek te bestel, hoe gaan die luisteraars te werk? So jylle kamers, welkom nou om uh, na ons uh, Instagram of uh, Facebook of jylle van die platvorms te gaan kyk, met bestuur jylle van boodskap, dat is ook die EFOS adres daar, vir die naam Legkaard, en ek weet jylle van die platvorms, en dat weet jylle net vir my en ons, of jylle uitsortere, as so jylle soeet vir jylle als skillet, vanuit of jylle EFOS te tuur, of jylle... Dit is 'n poetsfiel allesens as jy dan dit vir sal saam gereed het, dan lê hulle met op te noem vir ons 'n uh, paar voorname of uh, e postadresse adresse, herhaal hulle asseblief en lees dit stadig. Regs, die voornaam wat jy kan gebruik is 083 259 4109. Dit is ons uh, besit uh, telefoonnummer, telefoonnommer te lagger en dit weet jylle herhaal, dit is 0 8 3 post gewaas is jylle van ons voor contact, ken jylle die woord punt anrieg, wat a n r i c h at gmail gebruik, van die fjlle herhaal, so is legkaart, net as jylle sê, punt, en dan my naam anrieg, a n r i c h at gmail.com en dan sal jylle alle onderzoek die jylle wil heet boek voor ons, of so vraag muziek aan ons help jylle uit ja, en uh, veral belangrijk is vir die luisteraars om op die sociale media soos YouTube bijvoorbeeld te gaan en uh, luister na hulle muziek, like dit en uh, los een positieve comment hoe kom nie? ja, die, die, die comments help ons baie ek dink het dat <coughs> om te zien dat mense kom in aanraking met die muziek en hou daarvan As so, we gaan kijk, is het niet van ons video, so die twee hulle wat daar optrend op so'n 100.000 keu te staan, so ons vlaanomers uh, lekker lekke hoog opschiet, um, dat hy op ons baie en ons mis so dat hy het hier die luister ons. Huh. Nou, bemerk jy maar jouself, of is jy die reagekend allemaal getekend? Ons is op die oomlik um, gebruikt ons uh, uh, uh, basis, een um, promosie, maar ons, by. ons is ons nie nie. Maar ons gebruik die masterbuie nie om Starbus, het vir ons in contact sit met goeie radiostaties, soos met Ramkaag Vandaag, en um, ja, so ons, uh, ons gebruik dit op die oomlik, ons is nog nie bij een plate masterbuie so nie, ons sal in die toekomst kyk, of prioriteit van ons, maar ons is baie gelukkig op ons eie op die oomlik. Ja. nou is daar nog enig iets wat die luisteraars van uh, Lichtkaart behoor te weet, wat ek nie aangeraak het nie? Ek dink, uh, wat is ek net sal sê, is my nie die stroomdienste bestoot nie, um, soos die van julle het Apple Music en Spotify luister, want julle nou nie RAMKAD radio luister nie, dan um, gaan soek vir legkaart, asjeblieft daar, um, ek dink jy die luisteraars besit altyd daar al algoritmes, hoe krachtig dit is nie, as julle soek vir die luisteraars naam, soos legkaart, bijvoorbeeld, julle luister en dan stuur hy dit sommer, um, as, as, um, kan ek sê, as anbevelings vir baie ander luisteraars, so ons sal het, dit so gaaf is, as julle daar bestroomdienste ook Oké, okay, nou kom ons by jou voorlaaste aanbieding voor ons dan gaan uitspeel met die laaste leekie. Nou jy sê hy hierdie twee laastes gaan ons na coverleekers luister. Ja, so ons gaan vir julle coverleekie gee ek gaan vir julle uh, spontaan van Rian Bernadie gee. Spontaan? Yes. Rek, right, hier gaan hy. Dan kan ek nie slaap nie En als veel wat my wakker hou Nie gedink ek sal leer nie Denk ons so, het toekomstbouw en Ek weet nie, of jy probeer nie Maar alles brand om my nie, oh. in jou En jou laaie onder ons vaaie We leer nie Ek wil jou hou, oh, jou hou oh, Maar ek kan verstaan Hoe kom alles spontaan En ek praat slaan Om ons toe En niks dan een kans In die vier tussen my en jou Het wil nie weer hier weer veel Ja, te veel, ons wakker op Want alles was nie, as nie Toes ons hier ons dat spas oh, En net weet Of jy probeer Maar alles brand om my In jou In jou laaie Onder ons vaaie By je leer En ek wil jou hou. Ja, ek kan verstaan, ek kom alles spontaan na die brand staan, oh monster Met niks dan een kans in die viertussen by jou, jou Ja, ek kan verstaan, ek kom alles spontaan na die brand slaan oh monster Jy probeer nie, maar alles brandt om my en jou En jou laaie, onder ons waai je, by jou leef Ek wil jou hou, oh, jou En ek kan verstaan, kom alles spontaan Na die brand staan, om ons te Dit was Rian Benadie, wat uh, daar die liekie gesing het, uh, en die liekie sy naam is Spontaan. Nou let me in een storykie denk, waar uh, die ouwe sê, weet jy, een mens kom ees achter, hoe Spontaan een meer uh, verbrand, as jy na door een vergrootglas kyk, hoe hulle Spontaan verbrand. O, oh, skies. Nou, kom ons luister verder na uh, die, uh, uh, en ek wil net bijsê dat hierdie groepie wat ons nou om meer gesels vandag legkaart, is relatief jong, so hy het net die eerste vier liedjes wat ek gespeel het, was hylle oorspronkelijke liedjes, uh, hylle is nog bezig om aan te werk, om een album te maak, en sovoorts en sovoorts, en uh, in die tisentijd luister ons uh, hoe hylle um, Uh, okay, die paar uh, wat hulle uh, die coverleakies ook ingelas het om die program vol te maak. Kom ons luister. Ok, ons beweeg eindes ek kant toe. Uh, wat leef voor in die onmiddelike toekomst vir Levkaart? Is daar enige optredes, besprekings, nieuwe albums, toere, So, op die oomlik uh, vlieg ek eindlik uh, so met Berners volgende week op Pretoria toe. Ons gaan daar in uh, atelier twee nieuwe leekies gaan, gaan uh, opleem. So ons het uh, lekker contact daar opgebouw en dan gaan jylle woordt jylle hier in maart op die woord van nieuwe leekies in ons vrystaat, so ons is daar met die oomlik bezig. Ons is ook vir, vir een V-Stam geboek, um, dan Pretoria een tyd, um, maar het is daar een sociaal en mirad ook vir die details, uh, maar van nou is ons maar in die atelier direct bezig met nieuwe leekies. Nou, uh, net uit neskeerigheid het, is dit met, uh, wil ek net oor die ondervinding, uh, die gevestigde kunstenaars, krij jy hulle dan baie ondersteuning vir, van hulle af? Jy, ek, ek dink, um, in termen van aanmoediging definitief, um, ek, ach, maar ek, ek moet so mens moet, um, ek, ek dink, nie te veel staat maak op, op, aan, aan die kunstenaars het wendig nie, ek dink as dat al die spurre oor leen, maar mens moet um, in termen van bemaak en vir jy self ingeboek plekke, moet maar baie actief wees. So ja, ek dink, dit is een kameraderie van van grotere kunstenaars, die so sê het veel verteld, uh, ek het baie ondersteuning van iemand sê Demi Lee Moore en um, Dani van Stoegwolf vir morele ondersteuning en verraad, maar um, vir, vir boekings, vir feest en datie bedoeling, moet dus maar die e-boek het. Ja, nou ok, vertel ons van die laatste en wat dit mee gaan uitspeel. Uh, Wie se dit dan wat? So, hierdie een met daardie hele nou van gaan, uh, gaan speel. Um, dit is die wie se naam is Pierre Viet, dan die band is SL. Ja, hulle het ook daai, baie mooi musiek gemaak. Eh uh, paar jaar gelede Afrikaanse groep. Ehm um, ek het nie hoekom ek dink nie nie met ons nie, maar ek weet, die wie se naam is hulle brand Tempola Kristis en dit. wat is die groep? Die groep se naam is SL. Okay. Uh, kom ons luister baie dankie vir Anrich van Legkaart vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek geloof, ons gaan nog baie meer van julle hoor in die toekomst en dat die bespreking van inrol nogmaals, baie dankie Baar ek vir ander van julle ramkadrarie, na ek het jou die toekomst en die goeie vraag, ons wens julle voorspoed vir die nieuwe jaar Stijds my om af te sluit en ek vertrouw julle het vir uh, uh, André geniet soos ek self ook gedoen het en uh, dat uh, julle na hulle sal luister daar op die sociale media soos ek gesê en alle listenete sal like en positieve kommentaar daarbij sal los en onthoud my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol en dient enige een bespreking wil maak of enige ander optreders van enige van die kunstenaars wat in die program opgetreed wees seker om my een e-post te stuur op ludwigventer at live.co.z en as als aan mekaar en als klein letters en ludwig is ludwig ludwigventer at live.co.z of jylle kan my skakel by 072 541 9803 en ek sê jy in contact bring met die betrokke kunstenaars of hulle agente ek eh, sal ook baie wat door as die kunstenaars wat vir eh, oplein onderhoud beskikbaar is vir eh, onderhoud van so ongeveer 30 minuut en met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem my oproep sal gee vir eh, op my cellfoon nummer en dit is, ek herhaal omweer 072 5413 9803 Nou ja, tot volgende week met uh, die uitsending of nou, nee, sommer woensdag met die uitsending van my ander program Hoientjies is Hoientjies om 4 na morgen. en jy wat ek, Lutwig Venter wat sê loop mooi, kyk na jylle self en met uh, net die allerbeste word jylle toegeweens siew laiter sel speel uit met die uh van uh <laughs> lekker met lekker met die Here weet 'n uh, uh, lekker dag vir julle ek vins vir nog meer wat ek vins en my woord is my wat ek denk jy krij die punt ek denk ons praat En ek dink is dit, dat ek rustig raak. My dorst iets in jou om het my rustig maak in je rug. En ek dink is dit, ek dink is dit. Want ek sal jou, in. van jouw gedachtes kom my door Ek dink jy krij Die punt Ek dink ons praat te veel Ek dink ons praat te veel Want daar is iets in jou wat my rustig maak want daar is iets in jou wat my rustig maak en Achtens kom eita